Hobbitar tycker om att ha det lugnt och skönt Att äta mycket mat, dricka ett gott öl och röka en pipa eller två och blåsa rökringar Är man en riktig hobbit, och det var Bilbo Bagger Då är man inte särskilt förtjust i att bli fångad av tre troll som vill äta upp en Även om man blir räddad i sista stund En sån sak som att bli kastad sten på av jättar i bergen ska vi bara inte tala om eller att bli fångad av orker i Dimmiga bergen. Inte heller är man särskilt förtjust i att sitta vid en underjordisk sjö och gissa gåtor med underjordaren Gollum, alldeles särskilt inte om reglerna i sådana att man blir uppeten av Gollum om man förlorar. Då hjälper det inte att man hittar en magisk ring som man blir osynlig av. Det är klart att det är roligt med en sådan ring, men i princip tycker man inte om sådant här. Om man är en hobbit, som Bilbo Bagger. Och vad skulle du själv tycka om att rädda dig undan en massa orker och istället bli uppjagad i ett träd av vargar? Ja, där ser du. Gissa vad Bilbo tyckte då. Särskilt när orkarna plötsligt dyker upp i alla fall och slöt sig till vargarna. Och det är klart att det är bra att bli rädda till slut. Men tänk dig själv att hänga i klona på en örn. Det må vara aldrig så vänlig. Förresten har de flesta hobbitar svindel. Allt det här har Bilbo Bagger varit med om Och för all del han har inte klagat Inte så mycket i alla fall Men det är ju en sak att råka in i såna här saker Om man har en trollkar med sig Det är i alla fall en liten trygghet Men om den trollkaren en dag säger Nu får ni klara er själva Nu har jag följt er till och med längre än jag lovade Och nu måste jag sköta mina andra uppdrag också Då är det inte så trevligt va? Det är nästan som man börjar fundera på att tacka för sig och gå hem igen och till exempel laga sin jättefrukost med skinka och stekt potatis och ägg, tre ägg, tack. Och sen skulle man kanske öppna en flaska öl och om det är fint väder kan man sitta i trädgården och röka och blåsa rökringar och titta på solnedgången. Och sen fick de här tolv, jag menar tretton, dvärgarna fortsätta resan själva. Även om det ligger en stor skatt och vänta vid resans mål. Förresten ligger en stor drake ovanpå skatten också, ytterligare ett mycket starkt skäl för att vända om. Istället för att vela omkring i mörkmården och försöka komma till tals med alver som hela tiden bara försvinner och bli tvungen att slåss som en galning med jättelika spindlar som fångat ens vänner. Nå ja, det skulle vara för att de är ens vänner då som man stannar och slåss med spindlar. Men nu har Bilbo besegrat spindlarna och befriat värjarna från spindlarna. Och de är väldigt imponerade och berömmer honom mycket. De har visst ändrat uppfattning om honom alla tolv. Tretton menar jag. N nej, tolv. H hur är det här nu? Visst var det tretton värjar. Alltså får se. Dori, Nori, Ori, Oin, Gloin, Fili, Kili... Bomber, bifur, bofur, dvalin och balin. Jaha, tolv dvärgar. Men Thorin då? Var tog Thorin vägen? Och det var vad de alla undrade. De undrade vilket hemskt öde som hade drabbat honom. Trolleri eller svarta odjur och skalv där de låg vils i skogen. Så föll de en efter en i en orolig sömn, fulla av mardrömmar Medan kvällen övergick i svart natt och där måste vi lämna dem för ett tag. Allt för trötta och dåliga för att orka sätta ut vakter eller turas om att speja. Torin hade lyvit i fångatagen mycket fortare än dem. Du kommer väl ihåg hur Bilbo somnade som en stock när han steg in i ljuskretsen. Nästa gång var det Torin som steg fram och när ljusen slocknade föll han förtrollad som en sten till marken. Av allt bullret från dvärgarna som famlade i mörkret, deras tjut och spindlarna fångade och band dem, och allt stridslarmet följande dag hade han inte hört ett ljud. Sedan hade skogsalverna kommit och bundit och bortfört honom. Folket som höll fest var naturligtvis skogsalver. De är inte elaka. Om de har något fel så är det att de misstror främlingar fast en deras trollkraft var stor var de försiktiga också på den tiden. De skilde sig från högalverna i väster. De var farligare och inte så kloka. De flesta av dem, liksom deras fränder här och där bland kullarna och bergen, var nämligen ettlingar av de gamla stammarna som aldrig flyttade till älvmarken västerut. Där bodde ljusalverna, djupalverna eller gnomerna och sjöalverna i långa tider blev allt vackrare, visare och kunnigare och använde sin magi och händighet till att förfärdiga sköna och underbara ting innan de återvände till vida världen. I vida världen uppehöll sig skogsalverna i gryningen och skymningen och sen vandrade de in i skogarna som växte under soluppgången. De tyckte mest om skogsbrynen varifrån de ibland drog ut för att jaga, rida eller löpa över de öppna fälten i månsken och stjärnljus. Då människorna hade kommit dit tog de allt mer sin tillflykt till dunklet och skuggorna. Men Alver var och förblev dem. Och Alver är goda. I en stor grotta, några kilometer in i mörkmården, i dess östra del, bodde på den tiden deras mäktigaste kung. Utanför hans väldiga stenportar rann en flod ner från skogshöjderna ...och fortsatte långt ut i träskmarkerna vid foten av de höga skogsområdena. Denna stora grotta, som mynade ut i ett otal smågrotter på alla sidor... ...sträckte sig långt in i berget och hade många gånger och vida salar. Men den var ljusare och mer hälsosam än några orkboningar... ...och varken så djup eller farlig som dem. Kungens undersåtar levde och jagade också mest ute i skogen... Alla hus eller hyddor på marken och i träden. Bokarna var deras älsklingsträd. Kungens grotta var hans slott, hans välbefästa skattgömma och hans undersåtars borg i strider med fienderna. Det var också där han förvarade sina fångar. Alltså blev Thorin släpat till grottan, inte allt för vanligt eftersom de inte gillade dvärgar och trodde att han var deras fiende. Förr i tiden hade de fört krig med en del dvärgar som de anklagade för att ha stulit deras skatt. I rättvisans namn bör nämnas att dvärgarna påstod något helt annat. De sa att de bara hade tagit vad som tillkom dem eftersom alvkungen hade gett dem i uppdrag att bearbeta hans guld och silvermalm och sedan vägrat att betala dem för det. Om alvkungen hade något fel så var det hans svaghet för skatter, särskilt silver och vita ädelstenar. Och även om han ägde mycket var han alltid mån om att skaffa mer. Därför att han ännu inte hade samlat ihop så mycket som andra allförstar. Hans folk varken arbetade i gruvor eller bearbetade metaller och ädla stenar. Inte heller brydde de sig så mycket om att driva handel eller odla jorden. Allt detta kände varje dvärg väl till. Men Thorins rätt hade inte haft någon del i den gamla trätan jag talade om. Därför var han ond över deras sätt att behandla honom. När de hade löst honom i förtrollningen och han vaknade ur sin dvala. Han beslöt sig också för att inte låta dem pressa ur honom ett enda ord om guld och juveler. Kungen såg strängt på Thorin när denna fördes fram. Varför försökte du och ditt folk tre gånger anfalla mitt folk på deras fest? Vi anföll inte. Ja, så inte. Nej. Vi kom för att tigga. Eftersom vi svalt. Var är dina vänner nu? Ja, det vet jag inte. De är väl kvar i skogen? Vad gör de där? Svälter. Vad gjorde ni i skogen? Svalt. Varför hade ni kommit i skogen? Men för bort honom. Håll honom i säkert förvart tills han får lust att säga sanningen, även om det dröjer flera hundra år. Så band Alverna honom med ledremmar, stängde in honom i en av de innersta grottorna som var försedd med kraftiga timmerdörrar och lämnade honom. De gav honom mat och dryck, rikligt av båda delarna, om än inte så läckert. Alverna var ju inga orker och de uppförde sig ganska hyggligt till och med mot sina värsta fiender när de hade tagit dem till fånga. Jättespindlarna var de enda levande varelser som de inte hade något förbarmande med. Där i kungens fånghåla låg nu stackars Thorin, och efter den första tacksamheten för bröd, kött och vatten började han undra vad det nu hade blivit av hans olyckliga vänner. Dagen efter striden med spindlarna gjorde Bilbo och värjarna ett sista förtvivlat försök att finna en utväg innan de svalt och törstade ihjäl. De steg upp och staplade väg åt det håll där åtta av de tretton gissade att stigen låg, men de fick aldrig veta om det var rätt. Dagen, sådan den nu var där i skogen, höll åter på att övergå i nattmörker, då plötsligt skenet av många facklor flammade upp omkring dem, likt hundratals röda stjärnor. Fram rusade skogsalver med bågar och spjut och befallde dvärgarna att göra halt. Det var inte en tanke på strid. Även om inte dvärgarna hade varit så utmattade att de faktiskt blev glada åt att tas till fånga skulle deras små knivar, de enda vapen de hade inte kunnat uträtta något mot alvernas pilar som var i stånd att träffa ett fågelöga i mörkret. Alltså tvärstannade de Satte sig ner och väntade Alla utom Bilbo Han tog på sig ringen Och smitt kvickt åt sidan Det var därför som alverna inte såg och räknade honom När de kedjade dvärgarna en lång rad Den ene efter den andra Inte heller hörde eller märkte de Att han travade efter dem på betryggande avstånd från facklorna Då de förde bort sina fångar genom skogen Alla dvärgarna hade fått ögonen förbundna men det gjorde inte så stor skillnad. Inte ens Bilbo som kunde nyttja sina ögon såg vart de gick. Och varken han eller de andra visste heller varifrån de hade startat. Bilbo fick nog på för att hinna med. Eftersom Alverna tvang dvärgarna att gå så fort de någonsin kunde. Sjuka och trötta som de var. Kungen hade befallt dem att raska på. Plötsligt stannade facklorna. Och Bilbo hann ett och jämt i fattom innan de började gå över bron. Det var den bron som ledde över floden till kungens port Strömmen forsade stark, snabb och mörk under den Och vid vårt änden var det portar vid mynningen till en stor grotta Som gick in under en brant trädbeväxtsluttning De stora bokarna växte ända ner i vattenbrynet där Så att rötterna doppades i floden Över denna bro drev alverna sina fångar Men Bilbo tvekade bakom dem han tyckte inte alls att grottmynningen såg trevlig ut, och när han hade beslutat sig för att inte överge sina vänner var det med nöd och äppe, han hans skutta över, hel på alverna, innan kungen stora portar med ett brak slöt sig bakom dem. Därinne var gångarna väl upplyst av rött fackelljus, och alverna sjöng medan de marscherade fram i de slingrande ekande tundlarna som gick kors och tvärs. De liknade inte orgstädernas gångar utan var mindre, inte så djupt underjordiska och dessutom fyllda med renare luft. I en stor sal med pelare uthuggna i urberget satt alvkungen på ett säte av snidat trä. På huvudet var han en krona av bär och röda löv, för hösten var inne. På våren brukade hans krona vara av skogsblommor. I handen höll han en snidad ekstav. Fångarna fördes fram till honom och fastän han såg bistert på dem så han åt sina män att lösa deras bojor för de var trötta och illa tilltygade. Vad gör ni i min skog? No, vad har vi gjort för ontgum? Vi har gått vils i skogen, är det ett brott det, kanske? Vi var hungriga och gick vilse och blev snarare spindlar, är i ett brott. Det? Är spindlarna dina husdjur kanske eftersom du blir så arg för att man dödar dem? Det är ett brott att ströva omkring i mitt rike utan lov. Hur ska man kunna be folk om lov som smitter undan så fort man kommer i närheten? Ni befann er i mitt rike och använde den stig som mitt folk har gjort. Tre gånger förföljde ni och störde mitt folk i skogen. Äh, förföljde och störde. Vi försökte ju bara komma till tals med dem. Vi var hungriga. Vi inte be om lite mat men de bara försvann Ni bullrade och väsnade så att spindlarna vaknade Det skulle ha gått mycket tystare till om inte ditt folk hade flytt som orker för soluppgången så fort som vi närmar oss Det räcker Inga oförskämdheter nu Efter allt det besvär ni har ställt till har jag rätt att få veta vad som fört hit Om ditt folk hade stannat kvar och talat med oss Då skulle vi ha sagt till dem allt som ni vill veta men som det nu är så tänker vi överhuvudtaget inte tala till någon av alvernas släkte. Nej, aldrig någonsin. Vi får väl se. Vad lagom uppstått sig. Jag kommer att sätta er i fängelse. Låt er sitta där tills ni har lärt er veta hur. För bort dem. Sätt dem i varsin cell. Se till att de får ordentligt med mat och dryck. Men de får inte lämna sina celler förrän de tänker svara ordentligt på mina frågor. Stackars Det var en tröttsam och lång tid för honom att tillbringa på det här stället. Alldeles ensam och undan gömd. Han vågade aldrig ta av sig ringen och knappt sova ens. Och han smyg sig alltid undan i de mörkaste och avlägsnaste vrår han kunde hitta. För att ha något att göra företog han sig att vandra omkring i alvkungens palats. Portarna stängdes genom trolleri, men han kunde ta sig ut ibland om han skyndade sig. Troppar av skogsalver då och då ut på jakt, ibland med kungen i spetsen, eller gav sig iväg i andra ärenden i skogarna och trakterna österut. Om Bilbo då var mycket kvick och smidig kunde han slinka ut tätt efter dem, även om det var farligt. Mer än en gång höll han på att bli fast i dörrarna då de smällde igen efter den sista alven. Men han vågade inte gå mitt ibland om för sin skugga skull hur tunn och suddig den än var i fackelljus och av rädsla för att bli knuffad och upptäckt. Och när han tog sig ut, vilket inte hände så ofta uträttade han ingenting. Han ville inte överge dvärgarna och han visste inte vart i all världen han skulle ta vägen utan dem. Inte kunde han hålla takten med de jagande alverna hela tiden, så han fann aldrig några utvägar ur skogen. Ensam och olycklig fick han vandra omkring där, livrädd för att gå vilse, tills det blev tillfälle för honom att vända tillbaka. Hungrig var han också där ute, för han kunde inte jaga. Men inne i grottorna hankade han sig fram genom att snatta mat från något bord eller skafferi där ingen fanns i närheten. Jag är som en tjuv som inte kan komma ur fläcken utan dag efter dag får hålla på med små ynkliga stölder i samma hus, tänkte han. Det här är det tråkigaste och besvärligaste i hela detta bedrövliga, tröttsamma, otrevliga äventyr. Jag önskar jag suttit hemma i min hobbitåla vid den sköna brasan i lampans sken. Han önskade också ofta att han kunde få ett bud om hjälp till trollkaren, men det var naturligtvis rent omöjligt. Snart insåg han att om något skulle bli gjort så måste det göras av honom själv Bagger, ensam och utan hjälp Till slut när han hade levt som en smygar i ett par veckor Lyckades han genom att bespeja och följa efter väktarna Få reda på var var och en av dvärgarna höll sig förvar. Han fann alla deras tolv celler i olika delar av palatset Och så småningom lärde han sig att hitta mycket bra där hur överraskad blev han inte när han en dag lyssnade till väktarnas prat och fick veta att det fanns ännu en dvärg fängsla där i en särskilt mörk och djup håla. Han gissade förstås genast att det var Torin och så småningom fann han att han hade gissat rätt. Efter många svårigheter lyckades han till sist hitta cellen när ingen var i närheten och få tala ett par ord med dvärgarnas ledare. Thorin var allt för olycklig för att orka vara ond över sina missöden längre och han hade rent har börjat fundera på att berätta allt om skatten och deras sökarfärd för kungen vilket visade hur nedslagen han hade blivit när han fick höra Bilbos lilla röst i nyckelhålet. Han kunde knappt tro sina öron men snart fick han klar för sig att det inte kunde vara något misstag och då gick han till dörren och förde ett långt viskande samtal med Hobbiten på andra sidan. Så kom det sig att Bilbo i hemlighet kunde gå med bud från Thorin till de andra fängslade dvärgarna och säga dem att deras ledare också var fången och befann sig i närheten och att ingen fick yppa deras ärende för kungen ännu, inte förrän Thorin det. Thorin hade nämligen repat mod när han hörde hur Bilbo hade räddat sina kamrater från spindlarna och var nu åter att inte köpa sig fri genom några löften att ge kungen en del av skatten Åtminstone inte förrän allt hopp om räddning på något annat vis hade försvunnit. Med andra ord, inte förrän den framstående här osynliga bagger, som han började hysa stor aktning för, helt hade misslyckats med att tänka ut något listigt. De andra dvärgarna var helt med på saken när de fick hälsningen. Alla menade att deras egen andel i skatten, som de betraktade som sin trots sin belägenhet, och den ännu obesegrade draken, skulle bli mycket naggar i kanten ifall skogsalverna krävde en lott. Och de litade alla på Bilbo. Det var ju precis så Gandalf hade sagt att det skulle gå. Kanske det delvis var därför som han hade övergivit dem. Men Bilbo var inte alls så hoppfull som dem. Han tyckte inte om att de alla satte sina förhoppningar till honom, och han önskade att han haft trollkaren där. Men det var lönlöst. Antagligen låg hela den dystra mörkmorden emellan dem. Han grubblade och grubblade till huvudet höll på att spricka. Men ingen lysande idé fick han. En osynlig ring var visserligen en mycket fin sak att ha. Men till fjorton räckte den inte långt. En dag, när Bilbo var ute och snokade, upptäckte han något mycket intressant. De stora portarna var inte den enda ingången till grottorna. En flod ran igenom några av palatsets lägsta delar och flöt samman med skogsälven lite längre åt öster, bortom branten där huvudingången var. På det stället där denna underjordiska flod ran ut ur berget fanns en port i vattnet. Där sänkte sig klipptaket långt ner mot vattenytan och från det kunde ett galler fällas ner till flodbädden för att hindra folk att komma in eller ut Men gallret var ofta uppdraget För en hel del trafik gick den vägen Om någon hade kommit in den vägen Skulle han ha befunnit sig i en mörk skrovlig tunnel Som levde djupt in i hjärtat av berget I taket på tunneln under grottorna Fanns medeltid en glugg Försedd med gröna ekluckor Dessa öppnades uppåt till kungens källare Där stod vintunnor i långa rader Skogsalverna och i all synnerhet deras kung var mycket förtjusta i vin Fastän det inte odlades vin i dessa trakter Vinet och andra varor forslades långt bort ifrån, Från deras fränder söderut Eller från människors vingårdar i fjärran länder Gömd bakom en av de största tunnorna Upptäckte Bilbo att det fanns luckor och hur de användes Och medan han spejade och lyssnade på kungatjänarnas prat fick han reda på hur vinet och andra varor forslades upp för floderna eller landvägen till långa sjön. Det föreföll som om det ännu fanns en människostad där, byggd på broar ute i vattnet, som skydd mot fiender av alla slag och särskilt bergets drake. Från sjöstad forslades vinfaten upp för skogsälven. Ofta var de hopsörade till stora flottar och stakades eller roddes upp för strömmen och ibland lastades de på flata promar. När tunnorna var tomma kastade alverna ner dem genom gluggen och öppnade vattenporten. Och så flöt de bort, guppan i väg, tills de av strömmen fördes till en plats långt nedåt floden där stranden sköt ut i en ödde, nära mörkmådens östra bryn. Där samlades de upp, sörrades ihop och flottades tillbaka till sjöstad som låg nära skogsälvens utflöde i långa sjön. Bilbo satt en stund och tänkte på vattenporten och undrade om hans vänner skulle kunna fly den vägen. Och till slut började han smida en vild plan.